פרק כ"ו למחלקות לשוערים, לקורחים, משלמיהו ון קורא מן בני אסף. ולמשלמיהו בנים, זכריהו הבכור, ידיעאל השני, זוודיהו השלישי, יתניאל הרביעי, אילם החמישי, יהוחנן השישי, אל יהועיני השביעי. ולעובד אדום בנים. שמעיה הבכור, יהוא זבד השני, יואח השלישי ושכר הרביעי, ונתנאל החמישי, עמיאל השישי, יששכר השביעי, פעולתאי השמיני, כברכו אלוהים. ולשמעיה בנו נולד בנים, הממשלים לבית אביהם, כי גיבורי חי להמה. בני שמעיה, עותני ורפאל, ועובד אל זבד אחיו. בני חיל, אליהו וסמחיהו. כל אלה מבני עובד אדום, המה ובניהם ואחיהם, איש חיל בכוח לעבודה, שישים ושניים לעובד אדום. יהו, בנים ואחים, בני חיל שמונה עשר. ולחוסה, מן בני מררי, בנים, שמרי הראש, כי לא היה וחור וישימהו אביהו לראש.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 ולאסופים שניים שניים. לפרבר למערב, ארבעה למסילה, שניים לפרבר. אלה מחלקות השוערים, לבני הקורחי ולבני מררי. והלוויים, אחיה על אוצרות בית האלוהים, ולאוצרות הקודשים. בני לעדן, בני הגרשוני ללעדן, ראשי האבות ללעדן הגרשוני יחיאלי. בני יחיעי לי, זיתם ויואל אחיו, על אוצרות בית אדוני. לעמרמי, ליצהרי, לחברוני, לעוזיעי לי. ושבואל בן גרשום, בן משה, נגיד על האוצרות. ואחיו לאליעזר, רכביהו בנו, וישעיהו בנו, ויורם בנו, וזכרי בנו, ושלומית בנו.